були повітрям, у якому купався ліночок. Ліночка – дюймовочка-подружка старенької горбатої єврейки з київської комуналки у центрі міста. Василинка була, мов, вовченя із звіринцю. Вона не любила черг. Не любила, коли її посилали в гастроном, бо вона жила, вважайте, у клітці, в ізоляторі серед його небагатьох, зайнятих собою мешканців. Ворюючи всіма болячками, на яких хворіли сусідські діти, вона цілими днями подумки розмовляла нечутною нікому мовою сама з собою, сама по собі. Бувало, що Бубоніла підніс до своєї єдиної ляльки Каті, що її привіз дядько Кость з Берліна. При цьому вигадливо, виразно змінювала інтонації, відповідаючи за ляльку. За маму ж видавала команди категорично. «Ти чула, що я сказала?» «Людина все може, і не й мені, ніхто тебе жаліти не буде». Маленька мавпочка, лицедійка, ну точно, як артисти в чорній тарільці радіо. Вона навчилася терпляче очікувати, поки у льончика корягіна скінчиться свинка, а у вовпішнейдера – вітрянка. Він і без неї ходив завжди ретельно вимазаний зеленкою. У Томи Тараненко кір, а у Ігоря – Рахубовського – жовтуха. Сама ж у цей час бухикала від бронходеніту на два голоси з туберкульозною нянькою. Так само собою повелося в її оточенні, що хворіють всі, і це нормально. У мами боліло серце, у тата спина, а дід кефор. о, дідуся у кефору саме опромінювали рак на губі. Він став зовсім слабий, і мама дуже переживала і сердилася, коли просив закурити. Так просив, аж плакав. Тепер дід нудьгував у них на Золотворіцькій за своєю малахою, за воликом і возом, за лугом і десною за одноногим сусідом жевидяном, за балачками мужиків пожарні під каланчею або на колодах під полотом у царівни. А Василинка разом з дідом тужила за літом і надинівкою. Коли крім них двох, старого і малої, нікого не було в кімнаті, дід молився не за себе, а за це кволе дитя до Пресвятої Богородиці і до Ангела-охоронителя. «Повторюй за мною», казав Василинці. І вона, як у тайкома від батьків охрестила на Динівці Піпу гольок, мабуть, дражнили його так у селі бо чорний був як Галка, роздумувала згодом Василинка, слухняно повторювала за дідом. Під твою милість схиляємося, Богородице Діво, молитов наших в журби не відкинь, але з біди визволяй нас, єдина чиста і благословенна, присвятая Богородице, спаси і сохрани. У довгих ненависних чергах за продуктами Василинка, тупцюючи час від часу, бурмотіла про себе то дідусеві молитви, то вірші, то уявні розмови з князем Ярославом та його доньками, то сперечалася з Вовкою Шнейдером, який в чергах з нею чомусь не стояв. Вона, подумки весь час сперечила своїй мамі, що дітям не обов'язково розмовляти з продавщицею і вистоювати в черзі, де сваряться чужі незнайомі люди, де майже самі дорослі яка повзе повільно, мов гусінь, а частіше годинами стоїть на місці. Як уміють відчувати тільки діти, дівчинка гостро усвідомлювала свою самотність у цій черзі, в цьому Києві, у цьому світі. То були вони всі заодно, разом, а це була вона, нікому не потрібна по-справжньому самісінька, одна. Багато пізніше, років через сім, вона рушатиме часом замість до школи у зовсім протилежному напрямку. Холодними зимовими ранками падатиме лапатий сніг, сіктиме в обличчя різкий неприємний колючий вітер, і все живе ховатиметься у під'їзди, тролейбуси, трамваї. Одна ця самотня дитяча душа блуганитиметься в світ за очі, скулена від негоди, неприкаяна, зігріта. «Навіщо я живу?» – питатиме в себе і у неба юнка з великими сумними очима, а озиватиметься лише в ній самій безпорадним схлипом Вічне дитя, якому немає захисту В світі дорослих В світі, де є всяка-всячина Мало тільки найважливішого Любові І тоді вона почувалася загубленим Невидимим ні для кого маковим зернятком Під байдужим, пустельно-просторим Небом на пустельній землі Але це було згодом Тоді, коли вона до розпачу Усвідомила свою окремішність беззахисну одинокість і в житті І в смерті Зрозуміла, що не буде на те ради не буде рідної душі, яка, мов, власну шкіру відчуватиме її біль. А поки що, коли в гастрономі, куди її маленьку почали посилати дорослі, гадаючи, що так дівчинка швидше стане помічницею, кого цю кімнатну, незагартовану квітку між чужих людей під усі вітри? Щойно підходила її черга, Василинка вже чула, як починає злякано колотати її сердечко і перебігала знову у хвіст своєї черги займати її заново, щоб хоч трохи відтягти час, коли треба заговорити до незнайомої жінки за прилавком у білому халаті. Продавчиця мала грубий, крикливий голос і недобрі очі. Ці риси поєдналися для Василинки у слово «чужа». Якби мама знала, вона, мабуть, теж почала б кричати на неї. «Що це за вигадки? Всі можуть, а вона не може?» Ні, дівчинка нікому не признавалася, що така боягузка, така мімоза. Тому їй по-справжньому було добре хіба що в селі в діда, між гарбузових та огіркових жовтих квіток, лицарів соняшників у розкішних пахучих брилях, та між лугового різнотрав'я, де цвіли блакитні, пускові, білі квіточки. Вона була наче одною з них своя, ну, наприклад, квіткою конюшини.